Святкувати вирішили на дачі. Музька з Килиною поїхали туди з досвідком, а Федір приїхав трохи згодом. «Ого!» – сказав, коли глянув на дівчину. «Що це за фея залетіла на нашу скромну територію?» «Не мали дурниць! Іди лишень води накачай, бо нам не вистачить!» – ніби сердито мовила Килина. «Іду!» – весело відповів Федір і побіг до колонки. «Ма, хто це?» – спитав у матері, коли та підійшла допомогти синові з водою. До басистих приїхала внучка професорової подруги, буде вступати в університет. «Яке миле створіння!» «Я теж так думаю. До того ж вихована і усе вміє робити». «Оце скарб!» – глузливо мовив Федір. «Ма, невже вам сподобалася якась дівчина, на яку й мені впало око?» «Іди вже неси воду, нічого тут зуби шкірити!» Музька дуже переживала. Вона вперше сама накривала стіл, готувала страви, які раніше готувала лише з бабусею. Майже все вдалося. Було дуже смачно, і гості хвалили кухарку. За день перед тим дівчина спекла торт. Такий вона вже не раз спекла, тому не дуже переживала. Усе вийшло на славу – і стіл, і веселощі, і пісні, і навіть танці. Аліна помітила, що Федір надто веселий біля муськи і надувала губи. Її жіноча інтуїція підказувала, що дуже федюркові впала в око ця юнка. Федоре, відкликавши хлопця, сказала Аліна, що це за чудасія? Де? не розумів Федір. Ти залицяєшся до цієї шмаркачки? Ну, що ти? Усе під контролем. Під чиїм? Під твоїм, звісно, як я можу залицятися до когось, якщо поруч ти недремно око моєї совісті? Не блазнюй. Та я серйозний, як ніколи. Я бачу. Нам треба поговорити. Довго і ґрунтовно. А це як? Побачиш. Уже боюся. Килина бачила, як її син говорить із Аліною, як усміхається на слова цієї дівчини. Дивилася на нього і впізнавала свого батька – гарного, високого, русоволосого чоловіка з красивим оксамитним басом. Він був дуже колоритним, справжнім священником і людиною слова – її батько. Килина так схожа на нього. Нічого в ній не було ніжного і жіночного, усе таке дебеле і хлопське. І, як не дивно, Федір теж пішов у діда, а не в батька. Звично, крадені діти схожі на своїх татів. Кажуть, що таким чином перст Божий указує, хто звів жінку і хто справжній батько. Та на Федорові ця закономірність не спрацювала. Не був він, схожий на Бориса, жодною рисою ні обличчя, ні характеру. Ото й добре, не раз думала Килина, і не треба. Менше згадувала про того ірода, що кинув їх з Федюрком. «Слухай, Богдане!» – відкликав Федір молодшого басистого. «Мені це ваша дівча дуже сподобалося!» «Е, діду, ти що? Дівчинка же ще! Куди тобі? Он, Аліна, за тобою сохне, а він на дітей заглядає!» «Та ну тебе! Не сохне Аліна за мною! Їй заміж просто треба!» – почав відмахуватись Федір. «А тобі не треба?» – не відставав товариш. «Заміж? Ні!» – Федір розсміявся своїм басистим, гоготним сміхом. «Не заміж, а женитися тобі треба! А Аліна якраз твоя партія!» – парирував Богдан. «Не хочу я женитися з партією!» – скаламбурив Федір і пішов від Богдана. То було влітку. А восени муська мала стільки турбот, що рідко забігала до килини, щоб щось їй допомогти. Часу не вистачало на все, адже хатні справи були на ній, а навчання на фізичному факультеті далеко не найлегше. Молодий організм усе витримував, але дівчина почувала себе втомленою, а килина все це розуміла і не надокучала. Новина, що Музька виходить заміж за Родимцева, була такою оглушливою, що Килина навіть не могла прийти до тями. Як? Як могла Музька бути такою практичною? Виходити заміж за старого павука лише задля того, щоб мати становище? Цього від дівчини Килина не сподівалася. І Федір теж. Він був приголомшлений. Хотів було про щось запитати Богдана, але той лише сказав. Нічого не запитуй. «Бідолашна наша Музька». Федір нічого не розумів. «Чому Музька бідолашна? Вона продажна. А може...» «Та що може? Усі вони однакові. І ця, як Аліна. Щоб тільки перспективний і багатий. А такими чистими оченятами дивилася у світ? Ех!» А тепер це загнане в кут дитя сидить на їхній кухні і розповідає історію свого життя.